دشي په حکم کې نه لږه دا مخې په عمرې باندې وویل او ما هم ذکر فقال <سؤال> في متعدد عمره قول فاما حيث امر كول او سنیف قلدی دیدی که باب زمرا بشروک لید. ولی اگر پستابده اپ حال حج ماندی که او دلته مستقل که پیید. نو رم اغتا شیل دید. حدیث تلیخ او موصول پده کې شپک دیشتی دید. امو علاق پده که تلول دی مکرر یوش دی غیر مقرر دان نو بس ردی. امای مشکم سا پشبک درشک موافق بے انفرادی بو خالی دستدور دید. سحاب دی. و آسات اینجدی. مسائد موهمه و بابونه. بابونه شلدی مسائد موهمه دو عمری فجلات اول اعتام بابتی. وقت دو عمری دویم تلورم پینزم در رسول اللہ اسلام دو عمرو تعداد مکان دی حرام pkgam kafi afaal de umri naam la sam waqt ihlal yu la sam ahkam de yud hajj de umri na da hida bi tabadud umra bi zaat ki do la sam de la sam swa la sam nurum ay ba ja hawaj de safar na la sam shalam me waqt ke de ama priya de که مې واسه پیډه کړن په یاد مې یاد وره د سبراث چې په دې کې دی سورته خلاصه او کم کم مزامین دي بداياه سمه له فائنل شي شي صايم عمره فدي وجهه ټول عمر کې شي عمره په معنا دا واجب نه زم عمره او استرا ما کې د درحم سره ته دا واجب دي دل دل اتم الحج والعمره يوم ما ناخذ دي ول لا چش خورو دي وخت تام دي ديو ما نه را چکی نه صحیح وخت جانب کې قواېت مې جوړا شي نه شي فرضيت دينا ثابتول ولعالم کې نه شي فرضيت ولله خلنان حج الیت دي او العمره آل ته نشتري ها په اعمال رسول الله سماي ته بشد احترام مګې ذکر شوی عام مبروح حت تفصیل مکاشین ها مطلب د شن دې کې د اشتغال په معنا یعنی به عمر خزل <تصفح> ننا محط عمروكا ویران اوش هلیه چاہل کم محط عمروکا لنا بیئی حجم کهو او زمان دی که اکساد دی کهی جو عمروکی و بیئی پتاقم انج اکتفاعو کین اکتفاع نکیی دو عمروکی نفع حجم او دو عمروکی نفع حجم او زمان دی که اختراف و عجد و سند دی علاوه دی نداوه دی نداوه زمان دی ندا کم حجم چنین اخصطو الحجم تمتوله او العمروشی بی بسید بوشه دا کوم کتاب صحجن لارښوينه له ما تمه په خیر خپل په تاسو کې حساب او خپل کتاب ته توګه موږ ته حاجة لري نو وای نه نه نه دوم نه مګا وای وای سباخه اره کتاب نه ختمې وای وای وای وای اره څه می تنظیم کړی مګي کړم لګا کړم وای وای خویم صاحب کول خان خونا صاحب ونه اے موري د ممندای خوره و سو چې پینځو امر وې هغه تیږي دادر جاب عمره خطه کړي عجبته ن یو عمره د حدیدیوی او خن د قریشوی یو عمره تل <سؤال> قضا این د ز پاره شویده د یعران بل <سؤال> عمره د حسره حجۃ الوداع رسول الله صلوح قام قالینو بل نو دته شو ساعت سوچ کمه 33 دی ازیک ابن حدیبی عمرانه قریشوی دکبه زید رسول الله صلوح مسعود شو واپس کړي شو د جهان عمر کړه عابد پولټیک دا عمره القدام ټیک دا او حجۃ الوداع کله ذکر شي کله ذکر نشي په تابع حج مخددی او رسول الله صلوحه انم په مختلف اقوال راغلي او د دې دو د 10 او 12 سمسه حمید شه په کنج باندې 10 او 12 اوه دا حبيبي ته څه ما ځان نوي دي او می ستنان و د زنانو و پاتې شو ها او می ستنان و د زنانو په یوه بار ذ اسابید صاحب نه په یوه بار د انابت نیابت په نیابت نه ګره هم چې په یو سوګ پرغا چې عمره او او محاسبه توصوی چې رسول الله صنم حرام کو څه ته ده محمد محمدين ترينتاله ها هغه راهب دي ریډینټ چې مورته سيوري نه نه غير خروسنشت ته ته دې ته په دې کې چې ګلکا داتا عمر اني يوسف لا رازه راکي خوار سبحان مراتان سمیت و عمران ماد عمریم دینا ندا حدیثا بدره بیر آسان شو وقم سمیت من عمر دیر میتا بدره فوشی بار ما میتزیم ویا عمریم دینا بغیر نم ویا په پینځه په کسان سره درایي هه الله رسول الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم په او نا دا اوس دې ته ډېر بعید اذ فرای خدا مختیری غایت علال کدیو وشی چنه نه دیو انا نو د مختیتر ترجمه کوي چې بغیر حدین ادمار بعد الحج غیر حدینه بعد د دیعدیه تو ی په مدینه وا هم صلی الله نو خداه متمتعين یا ماندا چې هدیه و تا راو دي نیوې پلاری دا حنا بلکې د دېک به واجب وای او ان رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې کلام څخه په دې کلام څخه په دې کلام څخه په دې دانه او ماګان دا ولکه نه علاقه نه پکې دي او او لیکن جو استه خو خو نو سب نه چاته تقریبا ژور سره تاله dovrebbero avere یا را مورتان علیان رحمت الله علیه و او ما وایې ځان ته راځی په دان خلنه دود نوځوانو او واه دغه د توقې اته قلوب نه انکا دغه وی حل د توافق او سعودي د توافق صحیح دایي مې وای ام رسول الله صل الله عليه وسلم کله چې هغه مته راغلی <حدثنا> تا تا حدیث نا رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجه کو قضا ته یو حاضر کړه ته تا تیارې تماته و یا او خدای دې کې تک تکلیفونه دسیو غیر دا یو حدیث به څه ته وایو و اس دغه په عمره کې او صفه مروه څنګه درڅخه په مکه کې د عملیه شروع کیه هغه کله چې رسول الله صلوحه وښند چې دا کې دا د متلماتو د نه نه د دین وروستا صرف خروتی چې سار نه او نظام مونږ دا باندې دي کی کنه ها داکه حلق نه لکړای چې حلق خلاصه عمرونو هغه به په دې ایام کې په منځل غول او دال <سؤال> فال مشکتی شېدي ادمان ده پنځه مې ده او څنګه ځان مستقله کول په او حزان مستقيل و او اتمه واست غرو رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ز صحابت کم جوړیو بارګرام کم هو به روس ته امرا کای زاروسه دیکھو او کو ففېگی فلمام صح فلمام صحنه بیت احلنا ذي <تصفيق> ثم فاشي ما استقدمنا في فنزان على صيفاتي شوا دم ما يشركنا الى ايراد السنه شي محتضن حلالي ذي هم رسول الله یا ناګه حان بنا وځي محبت د مدینه یے ځای یو کل دا بادانا خیناله وا او اسو یا ته وګورو اقشیدہ دي او کاټ وداشه بشته بلې ته تلې دوه فون ملاقات ته بعد غروب شمس رواتون استقرالات را خرده پاست غروب شپاق نا مانا پاست خدیب شپاق نزیده که قناکیده خا یا شپاق نا حمدت مراد دیم ماشت دا حدیث شد شد شد بسم الله الرحمن الرحیم محصر محصور دان اویر په پو او په مراد منی پر اکثر ویچی چې اویر که پو دشمن گیر شد قیتلا خودان رجی بای ڈاشی ہے جیان مقاون شوید د مشهان چې م ګا جګړه د خلګان. para o valor do barato de aliança. او له نو او ویونی او یتما الیم یی حاج نو انا بیلاری طارا او نما اوری طارا لیسل اوانا هو با موناری او له هرک دغه یی پال حلقنا محصل به حاج من ستیره عمل مداغه محمد ها د پات محصر محصور دا کې فشوپ مراد باندې <سيانت> او یا کو دشمن باندې <سيانت> نو فحل حیه جمه قرشو خذا تشکي کونه لدی من نفسو تشرو قانون شته کونه د خدای په بضکم لږه شته وکړه ته بیا با سجد الله تعالی خدای دا چې په بیختيري خپل احرام خاص کړو قضيبو دی نو مجبورو قضې کی حجاجین وی او عمره که قزاینش کړی ف حج با قزاین کړی دا حنا په دې باندې کوم راهي ځان کې دغه نفسه بشروه مثلا رسول الله خام ځان دې قزا کړا عمره تو قزا کړو هه تک رايدا دې بیا سړو نو دې خدای شوی وای د رسول الله صنم عمل خپل شته واخدو کنه او غیر کله به باندې د لپاره امر وکړه کنه واه نه په حی نه په امب کې دی او شط کوي رسول الله صنم په خلګمې قزا کړ یا کنه پېګدا ویه خدای غا مزبح تهودا زمينه حن نو دا غ حرم کړه مزبح دې کنه خديږي دا په حدودو له حافظ تهو باندې اوه دې عمره قذان کار لپاره هم څنګه وایینده لپاره تمه تو قذان کم کېږي دا شغل اوه دا خطامه انسان خلانو څخه دنده راجمه نمرو شو خوښښت ما څخه څنګه ییږي آی ما مشهې څخه پېژنم نوم سفینم هم سړی وی هم مخ کې دی شې زون او خاطر مې شنو خې